про яку письменник сповіщав у епіграфії. Та хвилина пов'язана з якісно новим завданням, що має розв'язати душа Павлика. Все це таке незрозуміле, таке страшне, уже не тривога, не ляк страшно. Адже мама весь час мовчить, а тут нове випробування. Глибока яма – Така чорна, така страшна, як нічне вікно. Митець тим часом невблаганий. Уже не тривога, не переляк і навіть не страх. Павликові стає моторошно. І виникає внутрішнє питання до самого себе, яке він не виповідає, бо геть шматується дитячою уявою. А натомість, З'являється певна недовіра до навколишнього середовища, яке ще так недавно могло буквально все пояснити. В цю магію дорослих Павлик уже не вірить. Тому адресує трагічне питання собі, що вони з нею роблять. Як на мене, це трохи не шекспірівське питання, бо треба якось ствердитися на відповіді бути, коли вони опускають її в цю чорну-чорну, цю страшну яму. Ситуація, гадаю, моторошніша за Гамлетівську. Адже там ще залишилося поле бою, простір, зрештою, духовного змагання, котре принц Данський міг виграти, самоутверджуючись. У Павлика інакше... Зустріч отою хвилиною, що зробила його значно старшим за своїх ровесників, як про те й повідомляв автор, і в розпачливому крику дитини, який вражає душі більше, ніж чорна яма і домовина в ній. У цьому крику хвилінні «Мамо, мамочку, прокинься!» була закладена така енергія, така наївно дитинна непорочна віра, Мама нарешті його почує і відгукнеться, а крик той міг би почути, хіба що Господь Бог. Повертаючи Олеле цю хвилину в іншому вбранні ще і ще не один раз. Оце і вся моя коротенька рефлексія на дивовижний твір митця. Однак у цієї історії є цілком несподіване продовження – Котре мене вельми здивувало, а потім за розмислом потішило. Я казав, що той крик квел Павлика міг почути хіба що Бог, можливо, помилився. Принаймні точно відомо, що Павлика почули в Житомирському обласному управлінні КДБ, і йшли сімдесяті роки. Цитую лист Євгена Концевича до мене від 25 травня 1995 року. І коли вже повело так далеко, то не втримуюсь, щоб не розповісти, що мені колись про цю новелу говорив мій житомирський майор Душпастер з КДБ, щось на зразок «Кого ви вважаєте за дурнів?» Прийом тут коварний, але й сліпому ясно, що це про Україну». Тих, хто її закопує. Я пояснював, що це замалювка про смерть моєї бабусі, і що це враження моєї мами, яка тоді ще й п'яти років не мала. Але він єхидно посміхався, не вірячи жодному моєму слову, хоч я казав щиру правду. І тут мені хотілося б погодитися з отим Житомирським майором не буквально, звичайно. І не щодо підтексту, який він вигадав через те, що в страху очі великі. Скрізь вони бачили крамолу, а склад злочину був. Він у правдивій художності творів Євгена Концевича. Злочин у цілковитій ненормативності авторського стилю, в його неподібності ні до кого, індивідуальній стезі прозаїка, який – попри всякий тиск, не вкладався в соцреалістичне ложе. Він виробив власний голос, і його світоглядна глибина та інтонаційний лад такі проникливі й хвилюючі, що коли я сьогодні прочитав «Мамо, мамочку, прокинься», я здригнувся. Може, оці страшні слова поза контекстом спрямовані до всіх нас? Сам автор кінчає цю тему як справжній біблійний філософ. «Істинно кажу, нам не дано придугадати як наше слово отзаветься». Новеліну написав Євген Концевич 1960 року. Отак починався прозаїк. Роман Корогоцький «Вона йшла усміхнена. Коли слізу в неї вже не було, коли не стало вже сили стискати в долонях обличчя, вона раптом здумала про свою долю взагалі. Здумала і зареготала.